Глава шоста Я сказав це бадьорим веселим тоном, і вони вийшли. На один момент я позаздрив їхній святій вірі у флот Ліги, але ж насправді повідомлення про флот було такою ж липою, як і моє адміральське звання. Я продовжив роботу для корпусу. Інскіп мав уже отримати останню інформацію. Я послав йому псиграму але відповіді поки що не було. Напевно, ідентифікація злодіїв затримувала відповідь. Моє нове повідомлення було закодовано, але розшифрувати його для наполегливої людини не становило труднощів. Я сам відніс його на передавальний центр. Псиграміст сидів у своїй прозорій кімнатці, коли я увійшов туди. Його очі були відсутніми. Він говорив у мікрофон, передаючи чиєсь повідомлення через простори галактики. Зовні шифрувальники копіювали, кодували і записували повідомлення, але жодного звуку не проникало через ізольовані стіни. Я зачекав, поки він зверне на мене увагу і простягнув йому аркуші паперу. «Ліга Центральна 14. Термінова», – сказав я. Він підняв брови, але нічого не запитав. За кілька секунд ми мали на зв'язку ланцюжок псиграмістів він читав кодові слова чітко, ретельно їх вимовляючи, але не голосно міць його думки пронизувала відстані в багато світлових років. Коли він закінчив, я забрав текст, порвав його і склав шматочки в кишеню. Цього разу я отримав відповідь досить швидко. Мабуть, Інскіп чекав мого повідомлення. Мікрофон винесли до шифрувальників, і я сам стенографував кодові групи. Хув, Дфіл, Федено. і якщо не зробиш, назад не повертайся. Повідомлення наприкінці йшло прямим текстом. І псиграміст усміхнувся, читаючи ці слова. Я закричав на нього, щоб він не надумав щонебудь базікати про це. Інакше я особисто пристрель його, бо повідомлення секретне. Посмішка в нього зникла, але мені від цього краще не стало. Декодоване повідомлення виявилося зовсім не таким поганим, як я припускав. Надалі, до подальших вказівок, я мав відстежити і захопити вкрадений лінкор. Я міг звертатися до ліги за першої необхідності. До закінчення роботи я мав залишатися в ролі адмірала і тримати інскіпа в курсі всіх справ. Моє щастя було б повним, якби не ці огидні заключні слова. Я отримав своє довгоочікуване призначення. Але яке? «Захопи лінкор або прощайся з головою, і жодного слова про мої героїчні зусилля з розкриття злочину. У якому безсердечному світі ми живемо?» Втома нарешті зламала мене, і я пішов спати. Оскільки моя головна робота зараз була чекати, я міг чекати, тільки виспавшись. Очікування було єдиним, що я міг зараз робити, не враховуючи таких додаткових турбот, як виклик крейсера особисто для себе і збір додаткової інформації про злодіїв. Але це справді було другорядним по відношенню до головного – чекати поганих звісток. З точки зору організації погоні, Цитаново було найкращим місцем. Зниклий корабель міг рухатися в будь-якому напрямку. З кожною хвилиною сфера його можливого місця розташування зростала пропорційно третьому ступеню часу. Команду крейсера, де я перебував, я тримав у повній бойовій готовності, обмеживши область її пересування радіусом 100 ярдів навколо корабля. Відомостей про Пепе та Ангеліну було дуже мало. Вони вміло замітали сліди. Їхнє походження було невідоме, тільки слабкий акцент у вимові говорив, що вони не місцеві. Була тьмяна фотокартка Пепе, товстощокого хлопця зі злим виразом обличчя. Фотографій дівчини взагалі не було. Ледве стримуючи своє нетерпіння, я змусив псиграміста корабля безперервно прослуховувати простір, і повідомляти мені про всі події в космосі. Потім ми з навігатором наносили їхні координати на карту, визначаючи, чи потрапляли вони до зростаючої сфери можливих положень викраденого корабля. Деякі інциденти відбувалися всередині цієї області, але при подальшому дослідженні виявлялися природного походження. Відправляючись спати, я залишив наказ. У разі виявлення надзвичайної події у небезпечній зоні будити мене негайно. Мене підняли пізно вночі і простягнули аркуш паперу. Протерши очі і прочитавши перші два рядки, я негайно натиснув кнопку «Загальна тривога». Треба сказати, що ці хлопці знали свою справу. Я ще не встиг дочитати повідомлення, як завили сирени, Корабель закрився і негайно злетів. Коли зір після перевантажень відновився і листок знову потрапив у фокус, я дочитав його, потім прочитав і ще раз уважніше. Це виглядало так, як ми й очікували. Свідків трагедії не було, але кілька моніторних станцій зафіксували використання зброї величезної енергії. За допомогою тріангуляції ми вирахували координати і знайшли вантажне судно. У його корпусі була діра завбільшки вбільшки залізничний тунель. Вантаж Плутонію зник. У кожному рядку повідомлення я бачив Пепе. Оскільки на лінкорі не було команди, він діяв напевно. Під час проби переговорів або захоплення чужого судна завжди присутній елемент ризику тому він просто підстеріг вантажвоз, який нічого не підозрював, і розстріляв його зі своїх жахливих гармат. 18 осіб було миттєво вбито. Злодії стали також і вбивцями. Я жадав діяти і дуже боявся, як би не наробити помилок. Коротун Пепе показав себе безжальним вбивцею. Коли йому щось було потрібно, він просто підходив і брав це, трощачи все на своєму шляху. Ще багато людей має загинути, і моє завдання – зробити це число якомога меншим. За ідеєю, я мав би рвонутися і здійснити відплату, виблискуючи гарматами. Чудова думка і бажання в мене є. Я не знаю тільки, де він. Лінкор, звісно, гігантський корабель, але в масштабах космосу це мізерна пішинка, допоки він триматиметься поза комерційними лініями і станціями та планетами з радарами, знайти його буде неможливо. Та якщо я і знайду його, то як захопити? Адже це породження пекла за потужністю не поступається будь якому кораблю. Це мучило мене і вночі, і вдень але відповіді я не знаходив. Здогадка прийшла раптово. Якщо я не знаю, де буде Пепе, треба зробити так, щоб він прибув туди, куди я хочу. Деякі факти були на мою користь. Наприклад, те, що я змусив його робити гру до того, як він був повністю готовий. Звісно, він не збирався відлітати того дня, коли я прибув. Але будь-який план а особливо такий ретельно розроблений, як у нього, має передбачати дії в разі небезпеки. Двигуни, управління, основне озброєння на лінкорі були встановлені задовго до мого прибуття, але залишилося недоробленої багато додаткової роботи. Один зі свідків заявив, наприклад, що під час старту з корабля звисали силові та передавальні кабелі. Моє прибуття вивело Пепе з рівноваги, і в мене в цьому сенсі була перед ним перевага. Тепер мені потрібно було думати так само, як і він, відчути його план, передбачити наступний крок і зловити в пастку. Послали злодія ловити злодія. Теоретично все виглядало чудово, але щойно я подумав про практику, мені стало незатишно. Я випиваю і закурюю. Випускаю кільця диму і спостерігаю, як вони рухаються. Це мене розслабляє. Зрештою, що взагалі можна зробити за допомогою лінкора? Він, звісно, добре пристосований для космічного піратства. Але ж це і все. Чудово. Але чому лінкор? Я заговорив сам собою. Зазвичай це поганий знак, але зараз мені було не до цього. Думка про космічне піратство довго здавалася мені єдиноправильною, поки в очі не впала кричуща недолугість. Чому, лінкор? Навіщо всі ці клопоти, щоб отримати корабель, яким ледве можуть керувати дві людини? Адже і десятої частки зусиль Пепе – Вистачило б, щоб побудувати крейсер, який теж чудово підходив би для цілий піратства. Для цілий піратства – так, але не для його цілий. Він хотів лінкор, і він отримав лінкор. Це означало, що в думках у нього було дещо крім піратства. Але що? Очевидно, що він маніяк і псих. І незрозуміло, як він міг прослизнути через мережу офіційного тестування. Це ще належить з'ясувати. Але для цього потрібно було його зловити. План уже почав складатися у мене в голові, але я хотів дати йому дозріти. По-перше, я мав бути впевнений, що добре знаю Пепе. Будь-яка людина, якій вдалося обдурити весь світ під час будівництва корабля, а потім ще й вкрасти його, не буде вічно в ньому залишатися. Корабель потребує команди і бази для заправки пальним і ремонту. Про пальне йому доведеться подбати насамперед. Випотрошений корпус вантажовоза безмовний тому свідок. Як база може бути використана безлюдна планета. Отримати команду в цей мирний час важче, хоча і тут я міг вигадати кілька варіантів. Скажімо, рейд по в'язницях і психіатричних лікарнях. Робіть це періодично, і ви отримаєте команду готову на будь-які піратські нальйоти. Однак піратство, звісно, дуже слабка штука для амбіцій цього молодика. Він, напевно, хоче керувати цілою планетою, а може й цілою системою. Або більше. Я навіть здригнувся від цієї думки. Чи не було вже одного разу чогось подібного в минулому? Під час королівських військ кілька людей із парою кораблів і загальним об'ємом мозку меншим, ніж у Пепе, встановили щось на кшталт імперії. Усіх їх скинули, врешті-решт, але ціна за це була заплачена найвища. План дозрів, і я Янотром відчував, що він хороший. Можливо, у деяких деталях була слабинка, але це було неважливо. Мені була зрозуміла основна думка, ідея і спосіб її здійснення. У злочинності існують природні закони як і в будь-якій іншій галузі людської діяльності. Я знав, усе буде, як треба. «Негайно до мене, офіцера зв'язку!» – крикнув я по інтеркому. «І пару клерків із транскриберами, і швидко! Йдеться про життя і смерть!» А ось це останнє я сказав даремно. Це виводить мене з образу. Я поправив знаки розрізнення і розправив плечі. Тепер, коли вони увійдуть, я знову весь буду адміралом. За моїм наказом, корабель вийшов із суперпростору, щоб наш псиграміст зв'язався з іншими операторами. Капітан Стенг бурчав, що ми зупинили двигуни, втрачаємо дорогоцінні дні, тоді як половина його команди виконує ненормальні накази. Мій план був поза його розумінням. Він, звісно, капітан, але я-то адмірал, нехай хоча б тимчасовий. За моїм наказом, навігатор побудував сферу втечі, яка відстояла від найбільшого віддалення вкраденого корабля на час його денного польоту. Сфера захопила низку зоряних систем, яких було небагато. І псиграміст міг по черзі викликати їх і надсилати новини, які передавалися там офіцеру міжнародних відносин. У міру розширення сфери псиграміст переходив до нових об'єктів. Я до потрібного часу готував текст основного повідомлення, яке псиграміст відсилав на Центральну-14. Там загін псиграмістів встановлював контакт з індивідуальними планетами постійно поповнюючи їхній список. Усі основні та додаткові повідомлення були на одну й ту саму тему. Я докладно викладав її, з ентузіазмом обговорював і обурювався. Я написав величезну кількість варіантів у найрізноманітніших формах. Я хотів, щоб суть інформації в тому чи іншому вигляді Потрапила в усі газети й журнали всередині сфери, що розширювалася. Що все це значить, розразив вас грім? бурчав капітан Стенг. Йому було нудно. Він відмовився брати участь в операції, вважаючи її безглуздою, і більшу частину часу проводив у каюті, лаючись на чому світ стоїть. Від нудьги або цікавості він прочитав одне з моїх повідомлень. Мільярдер у пошуках власного світу. Космічна яхта казкової розкоші. Обличчя капітана не було малинового відтінку. Який стосунок має ця нісенітниця до затримання вбивці? Коли ми перебували разом, він був вічливий, але за невловимими ознаками, було помітно, що він вважає мене підробленим адміралом. Без сумніву я залишався старшим, але стосунки були формальними. «Ця нісенітниця і дурниця і є та приманка, на яку клюне наша рибка», – говорив я йому. «Це пастка для Пепе і його партнерки». «А хто цей міфічний мільярдер?» «Я». Я завжди хотів бути багатієм. А цей космічний корабель, яхта, де вона? Будується зараз на космоверфі в Удредді. Ми підемо туди відразу ж після того, як закінчимо підготовку. Капітан Стенх кинув повідомлення на стіл і ретельно витер руки, немов боявся підхопити інфекцію. Він спробував чесно стати на мою точку зору, але без найменшого успіху. «Нічого не вийде», – пробурчав він. «Чому ви впевнені, що він прочитає хоча б одну з цих нотаток? А якщо прочитає, то чому має зацікавитися? По-моєму, ви втрачаєте час, і він вислизне у вас між пальців. Треба підняти тривогу, сповістити всі кораблі, привести флот у стан бойової готовності і вислати патрулі на всі космолінії» який він може легко обійти або знищити, що набагато ймовірніше. Тож це не вихід, відповів я йому. Цей Пепе дуже спритний і хитрий, і діє як гральний автомат. У цьому його сила і водночас слабкість. Такі як він, вважають, що ніхто інший не може мислити подібно до них. А я можу. «Ви не помрете від скромності», – сказав Стенг. «Це точно», – відповів я. «Хибна скромність породжує некомпетентність. Я збираюся зловити цього негідника і розповім вам, як я це зроблю. Він знову незабаром здійснить напад. І там, де це станеться, буде періодична преса з моїми повідомленнями». Незалежно від цілої атаки, він забере всі журнали і газети, які зможе знайти. Почасти, щоб задовольнити свою цікавість, але головним чином, щоб бути в курсі подій, які його цікавлять. Таких, як рух кораблів. Ви тільки припускаєте, і не можете точно знати цього. Його глибока впевненість у моїй некомпетентності стала діяти мені на нерви. Я стримав роздратування і спробував восстання. Так, я припускаю, але, ґрунтуючись на фактах. З вантажу воза він забрав усе, що можна було читати. Це мені відразу ж впало в око. Ми не можемо запобігти новій атаці лінкора, але ми зможемо переконатися, що після цього він попрямує прямо в пастку. «Я не знаю», – сказав капітан. «Це звучить для мене, як...» «Я так ніколи і не почув, подібно до чого це звучить. І це добре, бо він був би в нокауті, а я тим часом упустив би свій псевдотитул». Рев сирени перервав його, і ми кинулися в кімнату зв'язку. Капітан Стенг виграв у мене півкорпусу. Це був його корабель, і він знав усі закутки». Сиграміст тримав розшифровку, але все було зрозуміло з виразу його обличчя. Капітан Стенг подивився на мене твердим і холодним поглядом. Вони знову напали. Зруйновано супутник постачання флоту. Убито 34 людини. "Якщо ваш план не спрацює, адмірал", прошепотів він мені на вухо. "Я особисто спостерігатиму". Як із вас живого здеруть шкіру. Якщо мій план не спрацює, капітане, на мені і шкіри то не залишиться. А зараз, з вашого дозволу, ми вирушимо в удріт за моєю яхтою. І негайно. Ця ненависть і презирство до моїх дій розлютили мене і вивели з рівноваги. Мною зараз керувала злість, а не логіка. Я взяв себе в руки і привів до ладу думки. «Затримайте виконання останньої команди!» – крикнув я. Я повернувся до ролі старого космічного вовка. «Встановіть зв'язок і з'ясуйте, чи не зупинявся хтось біля супутника!» Поки псиграміст займався роботою, я переглядав деякі папери. Рядові й офіцери напружено чекали, роблячи слабкі спроби висловити мені свою ненависть. Відповідь мала прийти в межах десяти хвилин. Так точно, відповів псиграміст. Резервне судно зупинялося там за 12 годин до атаки. Серед іншого залишено газети, що містять ваші статті. Дуже добре, сказав я холодно. Пошліть загальний наказ припинити передачу всяких повідомлень. Передавайте накази тільки за допомогою псиграміста, не використовуючи жодного іншого сигнального обладнання. Не можна, щоб нас підслухали. Я повільно вийшов, як господар становища, відвернувши обличчя вбік, щоб вони не могли бачити в мене на лобі холодний піт. Ми негайно попрямували в Удрід, де на мене чекала яхта Ельдорадо та роль мільярдера. Начальник Верфі, показуючи мені корабель, робив делікатні спроби задовольнити свою цікавість. Однак я із садистської помсти флоту, не сказав йому ні слова про свою місію. Після перевірки разом із техніками апаратури та управління я попросив очистити корабель. В астронавігатор було вкладено стрічку, яка виведе мене на курс, згаданий у статтях. Потрібно було тільки натиснути кнопку, і я її натиснув. Це був прекрасний корабель. Верф любовно подбала навіть про дрібниці відносий до кормових дюз він був покритий чистим золотом звісно були й інші метали з високим альбедо але жоден з них не справляв такого враження уся гарнітура також виблискувала пишністю уся ця робота не була передбачена кресленнями флот мав пристосовувати яхту до моїх потреб усе було готово або пепе перехопить мене або я досягну райської планети-мільярдера. Якщо це станеться, для мене буде краще там і залишитися. Зараз, коли я був у космосі, відродилися всі колишні сумніви. План, який виглядав таким ясним і логічним, зараз почав здаватися мені ідіотським. «Стій на своєму, моряк!» – сказав я собі, використовуючи адміральський тон. Нічого не змінилося. Це все ще найкращий і єдиний план, можливий за цих обставин. А чи так це? Чи можу я бути впевнений, що Пепе, летячи на своєму кораблі та харчуючись флотським раціоном, зацікавиться комфортом і розкішшю? Або, якщо розкіш його не хвилює, чи захоче він заволодіти майном власника планети? Я завантажив трюми всім, що може хотіти людина і залишив інформацію в усіх мислимих місцях. Наживка була на місці. Але чи схопить він гачок? Цього я не міг сказати. Стан мій був украй знервованим. Я намагався сконцентрувати увагу на чому-небудь ще, але нічого не виходило. Наступні чотири дні пройшли спокійно. Глава сьома коли зазвучав сигнал тривоги, я відчув величезне полегшення. Я міг бути вбитий, перетворений на пил, але не в цьому річ. Пепе проковтнув наживку. Єдиний корабель у галактиці, який міг виглядати на екрані таким величезним з такої відстані, був його. Величезна енергія двигунів лінкора дозволила йому створити гальмівне поле, через що моя яхта буквально встала на диби. Водночас запалився сигнал «Увага! Радіопередача!». Я почекав, скільки вистачило терпіння, потім увімкнув приймач. Увірвався голос. «Що ви під прицілом військового корабля?» Не робіть спроб сховатися, сигналізувати, хитрувати або будь-яким іншим способом. «Хто ви? І що вам потрібно? Цвях вам у печінку!» – закричав я в мікрофон. Мій сканер був вимкнений, тож вони могли бачити мене, але мій екран залишався темним. Вони не надіслали картинку. Це полегшувало мої дії, бо я грав із невидимим партнером. Вони могли бачити розкішний одяг на мені, багатство кабіни за мною. Звичайно, вони не могли бачити моїх рук. «Неважливо, хто ми», – прогриміло радіо. «Виконуйте розпорядження, якщо хочете жити. Відійдіть від управління, поки ми не причалимо. Потім будете робити все, як я скажу». Почулися два приглушені клацання. Це магніти лінкора захопили корпус моєї яхти. Корабель накренився. Я, розраховуючи, що мене бачать, округлив очі від страху та почав озиратися, шукаючи шлях до порятунку. Яхта перебувала біля кормового шлюзу лінкора. Я натиснув кнопку і послав робота-зварювальника, куди було задумано. «А тепер дозвольте мені сказати вам дещо!» Рявкнув я в мікрофон. Я зняв маску переляканого мільярдера. По-перше, я повторю ваші слова. Виконуйте мої розпорядження, якщо хочете жити. І я покажу вам чому. Я повернув перемикач, що задавав послідовну програму роботи. Корпус, звісно, був намагнічений і міцно тримав бомби. Відповідно до заданої програми. Сканер у кабіні вимкнувся, і ввімкнувся сканер у генераторному відсіку. Я перевірив мобільний екран-монітор і почав натягувати скафандр. Необхідно було робити це швидко, водночас продовжуючи природно вести розмову. Вони мали бути впевнені, що я, як і раніше, сиджу в кабіні управління. «Як бачите, це генератор корабля», – сказав я. 98% їхньої вихідної потужності зараз живлять електромагніти корабля. Розділити нас практично неможливо. І я раджу вам не робити цього. Скафандр був одягнений, і я продовжив говорити, використовуючи мікрофон у шоломі, приєднаний до головного передавача. Картина в моніторі змінилася. «Зараз ви бачите водневу бомбу, запал якої тримається тільки за рахунок того, що магнітне поле притиснуло корпус вашого лінкора до неї. Вона, звісно, вибухне, якщо ви спробуєте відокремитися». Я схопив екран-монітор і помчав до шлюзової камери. «А ось це інша бомба», – сказав я. Я дивився одним оком на екран, а іншим на вхідні двері, що повільно відчинялися. У неї є датчики на корпусі. Якщо ви спробуєте зруйнувати частину мого корпусу корабля або відкрити головний люк, вона здетонує. Я був уже в космосі, наближаючись до величезного лінкора. Чого ви хочете? Це були перші слова Пепе, сказані ним після демонстрації. Я хочу поговорити з вами і дійти згоди, що становить інтерес для нас обох. Але, щоб ви правильно судили про мої можливості, я покажу вам інші бомби. Я, звісно, показав їм решту бомб. Це було неважко. Сканери яхти працювали заздалегідь складеною програмою. Я побіжно продемонстрував решту свого озброєння, яке могло призвести до нашої спільної загибелі. Сам же я вже пролазив у дірку в корпусі лінкора, пророблену роботом. Це місце було ретельно вибрано закресленнями. Тут не було товстої броні і датчиків сторожів. Так, я зрозумів. Ви – літаюча бомба. Зупиніть свій репортаж і скажіть, що ви збираєтеся робити. Цього разу я йому не відповів. Вимкнувши мікрофон і дихаючи, як гончий собака, я мчав переходами лінкора. Якщо вірити кресленням, то тут мали бути двері в рубку управління. Пепе, звісно, був там. Я увійшов, вихопив пістолет і направив його йому в потилицю. Ангеліна стояла поруч із ним і дивилася на екран. Гру закінчено», – сказав я. «Стійте спокійно і не рухайтеся». «Що це означає?» – зло запитав він. Він дивився на екран перед собою. Дівчина здогадалася першою. Вона повернулася і вигукнула. «Він тут!» Вони втупилися на мене, розгублені та перелякані. «Вас заарештовано ватажок, сказав я йому. «І ваша дівчина теж». Ангеліна закотила очі і ковзнула на підлогу. Справді, чи вдавано, я не знаю. Під прицілом мого пістолета Пепе підхопив її і поклав в амортизаційне крісло біля стіни. «Що тепер буде?» – запитав він. Голос його тремтів, Нижня щелепа в нього тряслася, в очах стояли сльози. Це не справило на мене аніякого враження, бо я не забув, скількох людей він погубив. Він потягнувся до крісла, і майже впав у нього. «Що вони зроблять зі мною?» – запитала Ангеліна. Вона вже розплющила очі. «Я не знаю, що вони зроблять із вами», – сказав я відверто. «Це вирішить суд». «Вони зроблять зі мною всі ці штуки!» Вона заплакала. Ангеліна була молода, чорнява і красива. Сльози зовсім не псували її. Пепе впустив обличчя в долоні, Плечі його тряслися. Я ткнув пістолетом у його бік. Перестаньте, Пепе. Важко повірити у ваші страждання. Зараз сюди мчить кілька кораблів флоту. Хвилину тому було автоматично ввімкнено сигнал тривоги. Я думаю, вони будуть раді побачити людину, яка... Не віддавайте їм мене, будь ласка. Ангеліна була вже на ногах, притискаючись спиною до стіни. «Вони запроторять мене до в'язниці, змінять мій мозок!» Вона, спотикаючись, рухалася вздовж стіни. Я озирнувся на Пепе, не бажаючи втрачати його з поля зору. «Я нічого не можу зробити!» – сказав я їй. Повернувши назад голову, я побачив, як відчинилися маленькі двері, і Ангеліна зникла. «Не здумайте втекти!» – крикнув я вслід. «З цього нічого не вийде!» Пепе видав дивний звук, і я швидко повернувся до нього. Зараз він сидів прямо, обличчя його було сухим. Він сміявся, а не плакав. «Ось так вона і вас провела, містер-суперполіцейський. Бідна маленька Ангеліна з ніжними очима». Він знову зігнувся, здригаючись від сміху. «Що це означає?» – проричав я. Таки досі не зрозуміли. Вона жалібно голосила і обвела вас навколо пальця. Весь план будівництва лінкора був її. Це вона втягнула мене, повністю підпорядкувала своїй волі. Я жив із нею і одночасно був щасливий і зневажав себе. Я радий, що все так сталося. Принаймні я дав їй шанс» хоча мені здавалося, що ми вибухнемо, коли вона вискочила. «Ви брешете!» – сказав я різко, але вже й сам не вірив у це. «Та ні, це правда. Ваші хлопчики-психіатри розкладуть мій мозок по шматочках і переконаються, що я не брешу абсолютно». «Ми обшукаємо корабель, вона не зможе ховатися довго». «Вона й не буде ховатися», – сказав Пепе. «В одному з приміщень ми сховали швидкохідний катер. Можливо, це він зараз відходить». Ми відчули через підлогу легку віддалену вібрацію. «Флот зловить її!» – сказав я йому з упевненістю, якої не відчував. «Можливо», – відповів він. Раптово він припинив сміятися і став серйозним. «Але я дав їй шанс». Зі мною покінчено, але вона знає, що я любив її до кінця. Він скрипнув зубами, як від раптового болю. Та тільки їй це все одно. Ми обидва мовчали і більше не рухалися, поки не підійшли кораблі флоту і їхні боти не причалили до лінкора. Я захопив лінкор і покінчив із цим кошмаром. Я не міг звинувачувати себе, якщо дівчина вислизне, якщо вона проскочить кораблі флоту. Це буде їхня помилка, а не моя. Я тріумфував перемогу. Але щастя моє не було повним. У мене було передчуття, що з Ангеліною ми ще зустрінемося.